Mä oon ja tämä on podcast-sarja takaisin kirjoituspöydälle, osa 17. Ää, me ollaan oltu hetken aikaa tauolla ja kun mä sanon meni, mä tarkoitan itteeni. Tähän taukon ei ollut mitään sen kummempaa syytä muuta kuin se, että ei ole vaan ollut aikaa järjestää haastatteluja. On mukava tulla takaisin ja vielä mukavampi on huomata, että niin jotkut jopa kyselee, että milloin tulee seuraava osa. Että ilmeisesti näitä edelleenkin joku kuuntelee, mikä on aina mairittelevaa. Hyvä näin. Tänään mulla on vieraana Johanna Tohni, improteatteritaustainen koomikko Tampereelta. Ja me puhutaan monestakin asiasta. Me puhutaan improvisaatiosta, me puhutaan kirjoittamisesta, me puhutaan Johannan opinnäytetyöstä. ja ehkä Kaikkein kiinnostavimpana kulmana me puhutaan siitä, että miten häpeestä pääsee yli ja miten häpeään turtuu. Jossain määrin komiikan tekemiseen liittyy aina häpeä ja monet taistelee häpeen tunteen kanssa, etenkin silloin kun kaivaa jotain liian syvältä, syvältä sisältä, mikä olisi ihan perittäin hyväksi komiikalle tai sitten kun mokaa. Ja sitähän se enemmän tai vähemmän tuossa lavalla on aina pistää itsensä alttiiksi kaiken näköiselle nolaukselle ja Välillä nollaa itsensä, Mutta ehkä se on se, mikä tekee tästä hienoa. Paha sano. Ennen kuin mä päästän Johannan ääneen, niin muistutan, että hei, käykää kirjautun tuohon postituslistalle, niin saa vinkkauksen aina uusista jaksoista. Postituslista löytyy jokaisen, postauksen yhteyde, jokaisen jakson postauksen yhteydestä osoitteesta henrylehto.com. Mutta hei, päästetään Johannan ääneen. tervetuloa. Kiitos. Mä tiedän kuka sä olet, mutta ne jotka kuulee tämän, niin iso osa heistä ei välttämättä tiedä komisivisesti kuka sä oot. No mä olen Johanna Tohni, <laughs> ja tota, koomikko osittain. Improisaatio-opettaja, ohjaaja, infronäyttelijä. Teatterilmusohjaaja ohjaaja virallinen nimike. Mitä se tarkoittaa oikeasti? No en minä tiedä. <laughs> Tuota, se, niin mä just valmistuin, vasta nyt 38-vuotiaana siihen ammattiin, jota mä oon tehnyt kuitenkin jo yli 10 vuotta. Opetan, opetan improa. Teatteriryhmiä mä oon vetänyt aikaisemmin, siis just jotain teatterilmasua. Monet opettaa nuoria lapsia, minä en. Koska en pääljää siis en mua hermoilla. Voit tehdä sellaista työtä, opetan aikuisia, koska se on helpompaa. Vuorovaikutuskoulutuksia, esiintymistaitoa, tällaisia. Kaikki periaatteessa sieltä impron kautta, mitä mä oon opettanut, koska se on mulla se vahvi juttu, mitä mä oon tehnyt niin pitkä. Vaikuttaako impro siihen, että minusta komiikkaa sä teet? Tai siis pikemminkin improtausta. Vaikuttaako improtausta siihen, että minusta komiikkaa sä teet? Tällä hetkellä pikkuhiljaa, mutta tähän ei. Mä oon tehnyt komiikkaa vasta neljä vuotta ja tää on tää jännä juttu, että mä oon tehnyt improa tosi pitkään ja se on mulle tuttua. Mm, se on se, missä mä niinku tiedän olevan niin hyvä. Ja uuh, sanoa, että mä näen Se on tulee Kuinka kehtaa Palautetta tulee niin niin. Niin. Se kihuu, Tuolla kommentiloota tämän alla, niin voitte katsoa. Siellä on 20 kommenttia jo tässä vaiheessa. Että tätä edes Meillä olisi jo valmiita. Meillä on kolme minuuttia sisällä tässä tuota, jo. Niin, sitten, sitten mä aloin komiikkaa, ja Sitten mä kiinnosti siinä niin kuin kaikista niiden se, että mä kirjoitan jotain valmiiksi. Mä oon miettinyt sen ja mä sano sen yleisölle ja ne nauraa sille. Se oli mulla se, niin, miksi mä halusin tehdä komikkaa. Koska mä tiesin, että mä saan improssa naurut, kyllä. Et se ei niin, ollut se, mikä mua kiehtoi siinä stand-upissa. Mutta alusta saakka mun kipussa, niin sanotusti on ollut ihmisiä, jotka on silleen, no, miksi se sä improllaavalla, kun sä oot siinä hyvä? Miksi et sä käytä sitä? Ja sit mä tullut, että mä en pysty. En mä osaa En mä vieläkään hirveän hyvin osaa. Nyt se on jo siis helpompaa. Mutta se, että... Se oli tosi kummallista, että mä oon lavalla ja sit, no mä tietysti alussa, niinku varmaan kaikki, tosi paljon sitä, mitä sinne ei ja bla bla, näet Ja sitten mä tajusin sen, että mun pää ei ole yhtään vapaa. Että kun mä menin nitrossa lavalle, mulla ei ole käsikirjoitusta ja mun pää on täysin vapaa ja mun on se, että luota mä luotan 100 että jos mä en tänä tänään on kauhean briljantti, niin se on kyllä briljantti ja se pelastaa meitä, että me sitä hyvältä tai, tai se syöttää mulle jotain mistä mä inspiroin ja näin Mut sit siellä mä oon yksin, se on yleisö ja niiden kasta on niinku tosi nopee et jos se sanoo jotain, mun pitää vastata ja se pitää olla heti hauskaa mutta sille ei mitään merkitystä, okei on erilaisia tyylejä ja, ja niinku näin mut niin mä koin niinku alussa, että mun pitää heti olla niinku jotenki ha ha sinut Esi tulee että mä en ollu maloja. Äh, eh, mikä se tää? Jatkan tästä vaan. O niin. O Joten en mä pystynyt siihen alkamaan. Mutta miksi eksin nosti niin kuin onko mä väärässä, koska mä oon kierro improssa ihan tarkottavasti mä oon tehnyt sitä tän verran. Mm -hmm. Mä näytin tän justiinsa joka <laughs> <mikä> on niin <laughs> on niin podcasti ympärissä selkä oikee valinta. Viiden, <laughs> sentin, viiden sentin verran mm -hmm. niin niin, niin. Eikö ole sama kuin komiikassa, että vähän niin kuin heikompikin juttu on ihan hulvattoman hauska, jos on täysin ilmeistä, että se on sekä ajankohtainen että sit tuntuu siltä, että se on just siinä keksitty? joo, varmaankin. <laughs> Nyt vain niin, joo, niin. joo kyllä. Totta kai ajankohtaiset asiat ja julkiksilla väärentelit ja tällaiset, nehän toimii jokin tosi hyvin. Mutta se, että mm, mä en ole koskaan ollut improvisoida, mitenkään kauhean nopea. Kun siinä on hirveästi vaikka pelejä sellaisia, että yksi sana sulle syötään ja sitten sä keksit siitä jonkun afransmin, joka on hauska, niin mä onnistun siinä niinku yksi kymmenestä näin. Mä oon enemmän tarinakerttoja. Se on se, mikä mä oon aina kiinnostunut siinä improvissa, Eli me luodaan tarinoita, vaikka se olisi monologi tai vaikka se olisi ryhmä kanssa tehty, vaikka se olisi pitkä intro tai lyhyt, niin mä silti on enemmän kiinnostunut siitä, että miten me luodaan tarinaa yksintään yhdessä sille yleisölle. Jotain tunnistettavaa. Enkä mitenkään nopee, että nyt, nyt hauska, hauska, hauska, ha ha ha. Se oli enemmän semmonen poikien juttu. Hauskuus on poikien juttu. Niin, <laughs> joo, joo, mut se niinku... Joo. Niin sitten sit mä jotenkin kohon sen ihan ajattoman vaikea, että no ei mä voi, kun mä impulssissa kerron niinku tarinoita, niin ei mä voi siellä niinku stand-upissa alkaa kertoa mitään tarinoita. <laughs> Se jotenkin ei vaan mun päähän, eikä se edelleenkään sellaisena. mene, mutta nyt mä huomaan sen, että koska mä oon jonkun verran itsevarmempi ja luotan itseeni enemmän lavalla, niin mä oon rennompi ja sit mä pystyn myös olemaan hauska niiden ihmisten kanssa. Niin me niin kuin me saatiin nää herkulliset laskeuspullat. Onks laskeainen kohta muuta? Vai mitään havaintoa? En olekaan, mun mielestä se on tässä joskus taavalla, koska silloin lasketaan pulkkamäki. No, Mä en. mutta että <sus> <mitään. sus> <sus> täytyy sen olla <sus> mm. Mä oon tosi huono kaikissa tämmöisissä niin viraalisissa juhlissa. puhuttiin siitä, että miten Nipro ja stand-up eroaa toisistaan ja, mm. ja, ja kun, kulmalla tässä on kuitenkin komiikan kirjoittaja mm. ja että sanot, että niin, Komikassissa sinua kiinnosti se, että sulla on niinku valmiiksi kirjoitettu juttu. Mm -hmm. Ja sitten sä et lähkään siitä niinku mihin ikinä vaan vie, vie, viekään. Niin pystytkö se johdottamaan meidät läpi, että ideasta valmiiksi jutuksi, mitä siinä tapahtuu? Tota, ky Kyllä mä haluaisin. <laughs> Mutta Se riippuu, koska mä kirjoitan niinku kahvilla eri tavalla. kirjoitan sillä tavalla, että jos mulle tulee joku idea, että hei, Tämä voisi niin sitten mä laitan sen ylös ja sit sitä sitä. Mutta joskus mä ihan istun alas ja alan kaiken kaikennäköisille erilaisilla kirjoitustekniikoilla tai virta tai jotain tämmöistä. Ja mä yritän tutkia, että mistä mä haluan puhua, mistä mä, halu mistä mä haluan puhua, mikä on aihe, mikä mua kiinnostaa. Mitä muuta tekniikkoita käytetään kuin virta? No nyt viime aikoina. Siis, nyt on ollut justiin Tampereella pidetty workshop ja neljä kappaletta joista mä vedin kolme. Ja kaikennäköisiä erilaisia tämmöisiä tapoja opetin tavallaan muille, mitä on tarttunut koulutuksissa vuosikymmenen varrella. Ja... Mutta niitä mä en tavallaan käyttänyt niitä itse aikaisemmin mutta nyt vasta. Assosiaatiokirjoitus on yksi semmonen, mitä mä teen. Vähän niin mind map tyylisesti, mutta, mutta vielä enemmän, että mä kirjoitan siihen jonkun sanan siihen paperille tai aiheen ja siitä, ne mitä mulle ensimmäisenä tulee siitä mieleen, ja mä menen niihin, jotka on tullut siihen ympärille, ja jatkan niin niistä, että mitä siitä tulee menee. ja kaikkea. Enemmän mä, koska mä koen, että mä olen, niinkuin myös stand-upissa tarinankertoja, niin, ja aika paljon Tein juttuja, jotka jollain tavalla liittyy siihen, mitä on oikeesti tapahtunut. Toki liioittelusti ja kaikkea. Tällä hetkellä vielä mä oon tehnyt sitä vasta 4 vuotta. Niin suurin osa niistä jutuista on ihan niin oikeita tapahtuneita asioita. että mä en, niinku, niitä ei tarvitse sillä tavalla myyllyttää. Eikä hakea millään erilaisilla kirjoitustekniikoilla. Mä kirjoitan se, mitä on oikeesti tapahtunut. Kun on kirjoittanut se, mitä on oikeesti tapahtunut, niin mitä sen jälkeen tehdään, koska mä ainakin omalta kohdalta näin sen, että kun kirjoittaa sen, mitä on tapahtunut, siinä on jotain. Mm. Se syy, minkä takia sen on kirjoittanut. kirjoittanut Minulla on yksi esimerkki, että mä törmäsin kerran tuolla Pohjanmaalla ravintolan vessassa henkilöön, henkilö joka niin kun, oli tosi kiire mennä, mennä vessaan, ja sitten se nappasi lasten potan. Ja sitten kun mä kysyn, että kuistaisi nyt tälleen, niin se kertoo, että hän on habanero perseessä, ah. mikä, mikä niinkun... <laughs> no no, alkaa. Tää, ja kun tää tapahtumaketju tapahtui, niin se, missä muodossa mä kirjoitin sen ulos, niin se oli selkeästi se runko. Joo. Mut sit sen jälkeen mm. tapahtui kaiken näköistä ja niinkun... Ihan on ihan No, <lain> kaiken muun tästä pois vaan, että sanotaan, että tämä on sinä Niin, niin siinä, siinä tapahtuu jotain, jotain niinku taikaa. Mit, mitä taikaa sulla siinä tapahtuu? Siinä mm. hmm. Mitä mä teen? <lain> no, yleensä, siis tämä on niinku se, että mm, yritän naurata siis suuren ja mahtavan Ilari Johanssonin neuvon, niin joka siis silloin, kun mä olin naurutassa painos 2013. Niin itse asiassa sitä en että Westerisen Teemu on mulle sen saman tavallaan saman huomioon, mutta silloin Ilari sanoi se mulle pari kertaa palautteessa. Ja jälkeen suokassa sanoi se mulle palautteessa. Ja silloin mä täysin, että okei, tämä on ihan oikeesti Ja mun pitäisi ehkä kuunnella tätä palautetta. Siinä on se, että ne niinku neuvot... Siis tää hirveet selittää niinku toisten neuvoista. Ne selittää, että kuitenkin veriä sitten ja niin. niiden... Se, se vielä, tämä on mun oma versio tästä. mutta se, että mulla olisi se joku tarina... Ja se, mä kerron sen tarina siinä tulee ehkä, ää, on se loppupunch ja sitten siinä välillä saattaa olla muutama hauska kohta, että minä tietysti ajattelin, että nämäkin naurattavat yleisöä eikä ne koskaan ei ole, se naurata, se mun pitää keksiä paremmat. Mutta joka tapauksessa mm. on se tarina, ja se loppuu tiettyyn kääntöön tai johonkin niin kuin näin, hauskaan punchlineen. Niin sitten mä mulle, että sitten sen jälkeen sun täytyisi tulla vielä jostain toisesta kulmasta. Että sun jatkaa sitä ja tulla jotenkin toisinpäin siihen vielä, katsoa sitä eri tavalla. Ja se on se, mitä mä yritän sitten tehdä. Että jos mä nyt niin kirjoitan jonkun jutun, niin mä näen heti siitä, että okei, mutta tää on tää yksi. Et mitä muuta? Miten muuta? Mitä muuta tapahtuu? No yleensä mä en taju sitä niin vielä pitkään aikaa. Mä menen treeniklubille, kokeilen sitä juttua ja sitten niin näen, että onko siinä mitään yleisön mielestä. Ja sitten jos siinä on, niin sitten mä rupean möyhimään sitä niin kuin jotain toista kautta. Mutta se, mitä mä, niin kuin, mikä Tampereella on varsinkin ihanaa, varmaan toimii täälläkin, mutta täällä mä oon niin paljon vähemmän käynyt ja, ja meillä on siellä niin hyönen porukka yhteisö on se, että no sen jälkeen mä menen sinne huuru, yleensä treenikrubille äh, kärvistelemään yleisö eteen, ja huomaan, että osa toimii, osa ei, niin sitten ne kaverit sen jälkeen on ne, jotka sanoo, että hei, toi oli kiinnostava juttu, että Tuohon voisi tulla tota ja tota. ja tota. me kirjoitetaan myös aika yhdessä. Joo, tuossa on jotain. Toi on kiinnostavaa. Jatka sitä johonkin, tai pidä toi ja toi on hyvä. Ja sit mä kuuntelen niitä, tai sitten en. Joskus on neuvoja, että toi ei ollut yhtään hyvä toimimaan, että toi ja toi ja toi, ja sit mä olen sillä että no fuck you. Menn kokeile jonkin muualle, ja sit se saattaa toimia, että luottaa vaan niinku siihen, että minä tiedän. Ja luottaa siihen mm. yleisötietä. Luottaa siihen että yleisötietä, että jos ne nauraa sille, niin se on hauska. Mutta sekin, että se on kinkkistä, mm. joskus ei välttämättä pidä luottaa siihen. <loppaa> siis, tai ei, ymmärrä, mitä mä tarkoitan tällä. Mutta joskus, koska tämä on kuitenkin, että vaikka mä kirjoitan ne jutut, niin se on esittävää taidetta. Sitten kun mä en sitä, niin se on ihan eri asia. Jos siihen vaikuttaa niin moni asia siihen tilanteeseen, nauraako ne vai eikö naura. Jos niin mä oon niin alussa ja mä oon nainen, joka vaikuttaa jonkun verran johonkin yleisöjäseniin. Mm. Jos tämä kuuntelijat miettii, että minkä takia se puhuu naisen äänellä, niin tämä on niin, se. Niin, kyllä <laughs> mä oon. Näin. <laughs> <haastankin> mä oon Johanna, <laughs> niin nimikin. Hirveä haastekin mä oon. Se, että mulla on monta kertaa käynyt siis semmoinen, että mä teen alussa virheen ja mä en saa sitä anteeksi hyvin pitkään aikaan. Ja... Varmasti niin käy siis miehille, että mä en usko, että tämä on sukupuolen sidottu juttu. Mut mun se virhe on, että jos mä pelkään liikaa, mä vaikutan ylimieliseltä. Tai että jos mä jännittää liikaa, mä sanon jotain ihan tyhmää. Mä oon joskus sanonut, kiinnittänyt huomioon tyyppi, joka aukasi suun, että mä keksin tosta jotain hauskaa, heitin silleen, että ai joka sai mut vaikuttaa sille, että ne ei tiedä, kuka mä oon. mä oon sanoin, että mitä ja ne siellä että kuka sinä olet? <tälä> Täällä on tylsäni niin meidän haukotella. Ja siinä tuli heti semmoinen, että se keikka meni huonosti. Joo, mä hukkasin mun pohja. Joka tapauksessa niin ta Sä kompensoit <tälä> sitä, että min, jos hermostuttaa, niin sillä, että vaikuttaa... Mm, joo, tai, tai niinku aggressiiviselta tällaistakin on mulle joskus kaverit sanoneet, jos on ollut joku keikka, mikä meni mennyt huonosti, ja sitten ne sanoivat, että sä vaikutit aggressiiviselta, varsinkin kun mä puhun mun lapsista. Niin silloin mä en saa todellakaan vaikuta aggressiiviselta, koska niille tulee heti semmoinen epäilys, että onko toi oikeasti väkivaltainen toi nainen niitä kohtaan tai jotain siis tällaista. Tämä on ilmeisesti mm. huono asia väkkivaltaisuus lapsille jo Joo, joo, naiselta varsinkin siis. M mulla ei ole niin siksi ei kysyä. Mä, joo, että äidit yleensä on pahoja jos Ja jos ne puhuu sillä tavalla lapsistaan ikävään sävyyn, niin se on isompi rikos. Mutta ne on paskoja lapsia? niin, sitä mä oon yrittänyt sanoa. No, ihan Hmm. Mutta silti ne vaan mun arvostaneet. Hmm. Hmm. Pitäis nähdä asia sun jaikkakulppasta <tos> niin, Yritän, Mä yritän sitä, mä yritän. Mutta palatakseni <tos> eli tähän tosi suuren ajatukseen siitä kirjoittamisesta, tai siitä, että voiko siihen yleisöön aina luottaa, niin silti se, niin kuin, että joo, täytyy että, kai sitä juttua, täytyy tehdä sitä monta kertaa, jos itestä itse tuntuu, että joku on niin kuin, tämä, tässä on jotain. Ja sitten parin kerran jälkeen voi todeta, että ei, tässä ei oikeasti ollut mitään jos siinä ei ole mitään. Että sitten ei, ei voi laittaa sitä yleisön piikkiä. He eivät nauraneet koska vaikutin ämneissymisellä. Eikä tuo ihan varsinaisesti yleisön piikki, ei, se, ei mene, se ei mene. Se menee oman piikkiin aina. Totta mm. kai. Äsken puhuttiin yleisöistä. Niin, ja muutaman kertaan korostanut, että sä oot tehnyt vasta neljä vuotta, mutta mm. osalta vasta neljä vuotta on aika monen näkökulmasta jo ja, mm. niin kiertänyt eri mestoissa onko ympäri Suomea sellainen että eri tavalla kirjoitetut jutut, tai siis eri aiheista tai eri lailla tai eri tyyppiset jutut toimii paremmin ja huonommin paikan mukaan? Öö, en, mä, mä en koe, että olisin havainnut, että se on kiinni. se kiinni. Enemmänkin yleisön, niin no ehkä niinku, mm, jossain vaiheessa mulla oli semmoinen olo, että Helsingissä ää, etenkin ää, on, Osa on jotenkin semmoista niin tosi älyllisen oloista yleisöä Itselläni on siis yliopistokoulutus, mutta silti koen, että en kuulu niin kuin siihen jotenkin että, Ja varsinkin ne mun jutut, niin mä koko ajan, ja ehkä se johtuu siitäkin, että jos ite ajattelee, että mä en pärjää tän yleisön kanssa, niin se ei todellakaan pärjää Yleisö saattaa uskoa mutta siis se, että oli joku semmoinen ajatus semmoisesta hipsteriyleisöstä tai semmoista nuoresta tiedostavasta yleisöstä. Mutta en mä usko siihenkään, enää. Kyllä mä oon sitten niidenkin kanssa ihan mukavasti. Mutta joo, kun mulla on niinku enemmän on siitä kiinni, että varsinkin fanhaa, jos on hirveän niinku yhtäkkiä huomaa, kun on ollut joskus keikalle, missä niinku ihan oikeasti yleisö on plus 60 on se keski-ikä. Niin siinä vaiheessa mä oon sillä, että minä haluan joosta pois. Etten varmaan kertomaan ole noita. Olapää tarinoitani. Saatko tässä muuta? Sanoa. Joo, oo, oo, niinku mikään, mikään niin, sano, sanoa sanoja. Joo. Tämä ei ole mikään Minä voin sanoa pillujut. Kyllä. Niin. Täällä <tus> niin tuota. aiemmissa lähetyksissä lähetyksissä, mä oikeita että nämä niin olis oikeita radiolähetyksiä no. podcasteja. Totta kai nämä ovat ihan <tus> <tus> oikeita. Ihan kuin niin. aikuisten niin, <tus> Mut Mutta siis kyllä on aika... Reikosta kielenkäyttöön sekä haastateltavan harrastelua. Kyllä, niin. mä voin vapautua nyt tästä. Mm, joo. niin, niin tota, joo, että siis jos van, vanhat miehet varsinkin, herra tekee pahaa katsoa koska mä oon, niiden silmissä varmaan, kun mä oon niin paljon nuorempi tietysti heitä ja äiti ihminen, niin ei tuijottaa hyvin tiivisti yleensä Eikä aina, mutta siis tämä on niinku yleistys ja niitä mä niinku pelkään. Ja sitten jos on totta kai tosi nuorta, niin mä ajattelin, että meidän maailma ei millään tavalla kohtaa. Mut ei se sit loppujen lopuksi oo niinku mistään semmoisesta kiinni. Että kyllä keikka voi mennä tosi hyvin. Ja sit myös niinku vastaavasti edessä, se voi mennä tosi huonosti että siitä on kotikenttä etua sillä on, että on sulla Tampereella helpompaa kuin ei Tampereella? Ei, ei, mä... Öm, ei kyllä mun... Ja tämä on myös jännä, että minä, niin kuin, Tampereella olen esiintynyt kaikista eniten siis treeniklubeilla. Mähän on tehnyt siellä tämmöisiä niin klubikeikkoja ihan muutaman Tyyli kaksi vuodessa. Viime vuonna taisin tehdä yhden. Ja sitten tuli Nouseman komikanfestori. sitten Tampereen tomaatit. Tuli keväällä, että kaksi semmoista niin kuin, keikkaa. Ja sitten loput oli treeniklubeja. Ja totta kai treeniklubeillahan on aina se, että <laughs> se voi olla vaikka mitä kuraa, että se ei todellakaan ole helppoa. Mm, eli mä... En niinku tiedä. Nyt mulla on ekaa kertaa tänä keväänä se tilanne, että mä oon kuus kertaa pitkällä keikoita amperäilyä kahden kuukauden sisällä. Että sit mä tiedän. Mä oon sen jälkeen <tuh> viisaampi, että mun kotikenttä mm. Mä oon ainakin kokenut, että niin kun on tosi vaikka kotikenttä mutta se saattaa olla myös, että kun Helsinki on kotikenttä, mm -hmm. niin Helsinki on ehkä erilaisempi kuin muumaa, mm. kun sit taas sit, sitten taas Tampere on. Sitten Tampere on kuitenkin järkevän kokoinen kaupunki, mutta se ei jos sitten taas punavuorelaishipsteri. Miksi mä sanon punavuorelaishipsteri? Vaikka mä tiedän, että pitäisi sanoa kalluolishipsteri ja periaatteessa ehkä valkkahipsteri jo tätä nykyään. Valkka. Valuila. Joo. Mm, Tajusi. Kun punavuoria jo vähän pasee. Aha, okei. Okay. Mm. Mä oon niin maalta. <laughs> tota, uh, joo, niin hirveen vaikea sanoa. Tuntuu, että mä välillä mä tavallaan tiedän mitä tapahtuu siis kentällä ja prosessissa ja stand-upissa, mutta silti mä välillä jotenkin ihan vaan pihalla. luulen, että mä kaikki välillä pihalla. Niin. Niin. Tää, tää raito komiikkaa. Niin, <laughs> joo. Toki. Aiemmin puhuttiin niin prosto, ja siitä, että mitä siitä oppii komikan kirjoittamisen, mutta mitä introsta oppii muuhun elämään? Mm, paljon. Hyvin paljon. Sehän se on, se on ollut se onni. Ää, mä luulen, että mä oon hakeutunut siihen jotenkin siitä. Mä, mä oon ollut hirveä säätöjen noudattaja. H, hirveästi pelännyt tekemäni virheitä. Ja pelännyt, että joudun na naurunnalaiseksi. Mä oon ollut siis aivan törkeä ujo lapsena. Ja edelleen joissain tilanteissa vieläkin ne aikuisenakin totta kai, mutta se, että ei se niin sijaita niin mihinkään kato. mutta se, että sitten... se tilanteessa saa tulla? Nykyään. Niin. Ää, jos nyt pistetään johonkin vaikka bileisiin ja mä en tunne sieltä oikein ketään niin mun pitäisi mennä puhumaan vieraille ihmisille, niin se on todella ahdistavaa. Tänään mä olin esimerkiksi siinä workshopissa, niin mä juttelin niiden kanssa, ketkä mä tunnen, mutta oli tosi vaikeita aina tutustumaan niihin uusiin tyypeihin, ketä mä en ole koskaan tämän. Ja mä niinku huomaan, että mä vetäydyin. on mun täytyy tässä ken, ken tässä replata Se on hirveän ahdistavaa uusien ihmisten kanssa juttuilla, vaikka mä pystyisin siihen. Puhun, sitten kun mä opetan, mä puhun aina tuntemattomien ihmisten kanssa. Ja mä... silloin kun sä oot lavalla, niin sä puhut, puhut törkeitä ja. juttuja täysin tuntemattomille. Joo, ja... se ei oo mitään. Se ei mitään. mut se, että mun pitää jonkun ihmisen kanssa katsoa sitä silmiin. Sitten mä alan puhua jotain ja sit mä tulen itse ihan naurattavaksi, kaikki small talk tosi paljon. Sitten mä huomaan, että mä puhun niin kuin just, <laughs> mä puhun ihan liikaa, että mä puhun ihan turhia asioita. Sit mä heti sehän, miksi mä sanoin näin, miksi mä kerron tämmöisiä asioita. Sit mä puhun liian henkilökohtaisia hetiä, semmonen ihan yhäriäksi naurtavaksi. Eli mä tein jotenkin joko liikaa tai sitten ollenkaan. Sillä tavalla se niin kuin näkyy. Onks onko proottanut? pääsee eroon tuosta vai onko se pää, auttanut pääsee eroon vaan niin kuin tietyn osa-alueen? Osa se on päät, auttanut pääsee eroon siitä, että ei ahdistu siitä, että jatkuvasti nolaa itsensä. jotenkin samastuntoon, kun ja. mä niin aloitin, aloitin laulunkirjoituskurssin, jossa sitten kun kirjoittaa hmm. lauluja, niin ne pitää esittää ja. myös sitten, koska ei ole ketään muuta, joka esittäisi mun lauluja. mun Tekeleet on aina esittänyt joku, joka, joka niinku laulaa, ja, ja sitten sit mä täysin, että en mä osaa laulaa, mutta mun pitää laulaa, yeah. laulaa nämä. Ja sit mulla tuli sellainen oivallus, että ei mulla hävetä. Ja, ja, ja silloin niinku skidinä aikanaan, jolloin ei ollut tehnyt komiikkaa, jolloin ei ollut niinku purkanut itseään lavalla ja puhunut, puhunut niinku kaikennäköisestä, mm. kaikennäköisestä aiheista, mistä niinku normaalit, normaalit ihmiset ei puhu lainkaan. Sitten sen jälkeen niin kun se, että niin laulutauluttomana laulaa mm. ihmisille, jotka on kaksi tuntia sitten tavannut ensimmäistä kertaa, niin ei se hävetä. Joo, eikö se mahtavaa? Se, se oli vapauttava oo. Joo. Tästä kun avaa, avaa niin kun tota, omaa elämää, se kerroit siitä, että nämä jutut pohjautuu useimmiten oikeaan elämäänsä. jossa mm. puhut paljon sellaisista asioista, niin kun, mistä useimmat, useimmat ei hirveästi, hirveästi keskustele. Tai sä epaonnisista, epäonnisista mm. ja epäonnisista, niin kun, epäonnisista panoista ja kaikennäköisistä mm. näistä täysin tuntemattomalle yleisölle. Ja muistetaan, että kaksi minuuttia sitten sä sanoit ujo. Mm. Niin, Kuumattaako sinua ikinä se, että onko mä nyt liikaa? Ää, ei enää, se on jännä. Ää, siis ihan ekan keikanhan olen tehnyt vuonna 2010. Heikkilän perio piti silloin stand-up-kurssi stand ainoastaan naisille. Pylkkäsen Kaisa on ollut siellä samalla, mutta me, me Kaisa ei ollut esityksessä. Ja, no, ei ole mitään merkitystä nyt tällä faktalla, mutta... Sitten mä tein muutaman keikka. Me ollaan tavattu siis silloin kanssa, koska sä olit Yytelä, sä kuvasit mun tokan keikan. Vaan kolmannen keikan ikinä. Joo. Ja muistan tän. Ja, mä muistan tän. Silloin mä sain herkässä vaiheessa palautteen, jossa mulle sanottiin, en vitsi, mä kuka sanoi että en mä viitti kuunnella sun valitusta. Mut toisaalta sulla on kyllä joku juttu tossa paneskelu, niin tässä aiheissa, että ehkä se on sitten semmonen, mitä sun kannattaa niinku seurata. Ja sitten mä ihan, tunsin, mä häpesin itseäni, että nyt mä oon mennyt tosiaan valittaa sinne, jos tää mä oon niin vanha, ja me ja mä ei löydä koskaan ketään, ja seksi ei onnistu, ja jotain tämmöistä. Niin sitten sit mulle tuli ihan valtava häpeä, ja mä lopetin. Mä, mä en tee enää jotain paska näiden näille ihmisten kanssa, ja, mm, sitten mä Mä opiskelin saman aikaan, mä olin just aloittanut, tai sit, mä aloitin 2011 tuolla Metropoliassa teatterihylmysohjaajaksi. Mulle sattui ihan mieleen, että opettaja ja siis opettaa kaupunkitaidetta, joka oli niin kuin ihan mm, mutta Sen vuoden aikana, tai sen seuraavan kahden vuoden aikana, niin tapahtui jotain sellaisia asioita ja jotain puhuttiin siinä niin kuin, sillä tavalla esiintyydestä, että mun ei tarvi olla vastuussa. Tai mun ei, niin kuin, mun ei tarvi huolehtia siitä, luuleeko se yleisö, että no nyt mä tiedän kuka toi, että toi on tollanen ja tollanen tyyppi. Eli se, että periaatteessa ne kaikki jutut on siis totta ja jollain tavalla tapahtunut, totta kai mä liiottelen siellä hirveän paljon. Ja... Mutta sitten niin joka tapauksessa niin se, että... Ei mun, niin kuin, että se on mun esitys, mä teen sellaista komiikkaa, mitä mä haluan tehdä. Tavallaan itse koen myöskin sen hirveen tärkeänä, että mä puhun seksistä siellä lavalla. Ja härskisti siellä lavalla. Juuri siitä syystä, että 2016, niin se ei ole edelleenkään ihan sallittua, että naisilla on kevyt kenkäsiä, harrastaa yhden juttuja, puhuu seksistä räävittömästi. Kyllä, sitä on enemmän ja enemmän ja näin, mutta se ei ole ihan, niin kuin, se ei ole ihan niin kuin semmoinen, että Aa, tämä menee näin. Enkä mä tarkoita sitä, että nyt vähän jutut... Niin se ainoa oikea tapa tehdä, kyllä nyt puhun siellä muustakin. mutta se, että mulle se on sellainen statement, että kyllä, m niin, että minä haluan puhua siitä ja jatkan sitä. Ja joo, että se, että jos joku yleisössä erehtyy luulemaan, että minä lähden kenen kanssa tahansa jälkeen, niin se on niiden ongelma, ei mun ongelma. Ja aina se on tällainen, että tapahtuu, että joku erehtyy. Mutta se, Ai, se on edelleen. Aiko ei ole niin tapahtunut, että lähdetään? Uh, en ole lähtenyt kertaakaan kanssa, siis tännekin ei kato yleisön jäsenen kanssa mihinkään, ainakaan en muista. Hämmäntävä, että sun piti tarkentaa yleisön jäsenen. Okay. <laughs> <laughs> niin, koska ne on ne, jotka siinä edetty, kun on katekinen, niin ne tietää minkälainen mä oon. <laughs> ei. Joo. Ei. Joo. Mm. Sulla oli lopputelainen aihe juuri tästä, että milla, millaista on olla nainen komiikassa ja miten, mm -hmm. miten naisia käsitellään, käsitellään komiikassa. Mä ajattelen, että ihan kaikki kuulijat ei ole lukenut sun lopputyötä, mä olen mm -hmm. lukenut sun yeah. lopputyötä. Okei, okay, mahtavaa. Mm -hmm. Toivottavasti sä muistat siitä enemmän kuin Mutta Karla, muistan, muistan, että se on 36 vuotta. Oh. pitkää. Ja, ja, ja. I'm impressed. Kyllä. Mä voin sen tänään. <laughs> se on itse asiassa tässä auki. Ei. Mikä sulla oli siinä niin, työssä niin, ne löydökset tai ne, niin kun, mitä sä halusit sanoa siinä? Hmm. Tuota, se on jännä, että kun mä aloin tekemään niistä mediarepresentaatioista. Niistä, niin, naisrepresentaatioista, nice nice naiskomekko-representaatioista mediassa. Niin se... Se oli kiinnostavaa, mutta se ei koskaan ollut mulla se juttu, se kaikista kiinnostavin juttu, mikä siinä oli. Ja sieltä ei löytynyt niinku edes mitään merkittävää. Että Lähdin tutkimaan sitä jostain impulssista, Lindströmiin impulssista, että miten teistä kirjoitetaan, miten naiskolmiköistä kirjoitetaan. Mä tutkin sitä ja sit se oli aika semmoista, että silloin, totta kai silloin alkuvaiheessa 2000-luvun... Alussa kun laji on ollu uusi, niin sit sitä korostettiin, koska naisia oli siis vielä vähemmän kuin nyt, nytkin vähän, mut silloin oli vielä vähemmän, totta kai sitä sukupuolta korostettiin. Mut sitten jossain vaiheessa se häipi. Tavallaan, kyllä sitä vieläkin edelleen uudossa erilaisissa muodoissa ilmenee, sitä korostetaan sitten sillä tavalla, että No joku otsikko oli, että nainen ei ole enää uutinen, ja sit, niin. Täällä teen siitä naisesta, nyt uutisen kuitenkin. No niin ei ole uutinen, mikä toistetaan sillä, että vaikka se kohti niin ei ole enää uutinen. Joo, se oli hauska. Mutta öö, sit mulla, niinku, mulla kyllä kaikista eniten kiinnosti se, enkä mä edelleenkään niinku, siihen nyt mitenkään osannut vastata, sehän nyt vaatisi oikeasti jonkun oikein tutkijan vuosien työn. Öö, ja onhan sitä tutkimusta tehtykin paljon, kun mä siihen törmäsin siihen, että no miksi niitä naisia on niin vähän? Että mikä siinä on? Ja se mua kiinnosti, mähän tein haastatteluita siihen, tosin kirjallisia haastatteluita, koska pelkäsin ettei joudut litteroimaan, niin en, en, en, en, en tota, tee oikeita haastatteluita, mitä olisi ollut. Mä olis haastateltava litteroimaan itse itse. Joo, olisi ollut huomattavasti kiinnostavampaa niin puhua ihmisten kanssa, mutta mä olin niin poikki, mulla oli niin paljon töitä, että en mä niin jaksanut ja ryhtyä siihen, haluan, että miten mä niin pääsen mahdollisimman helpolla, että mä halmistun. Mutta tavallaan en halunnut tehdä huonoa siitä aiheesta ja sain hyvää palautetta siitä, mutta joka tapauksessa. Um, mua kiinnosti kaikisten itse se, että miksi naisia on niin vähän... Tavallaan mä en sen jo, mutta mä halusin löytää jotain todistetta sille. No miksi? No edelleen periaatteessa se no, länsimainen kulttuuri. Ne representaatiot, mitä meistä on, vahvistaa koko ajan että tämä on harvinaista. Ne ovat outoja, ja ne on vähän vaarallisia ja näin joka koko ajan sitä, että ne on vaan niin joku tietyt yksilöt, että tähän niin pystyy tai voi. Mutta se, ei se lähde siitä, sehän lähtee siitä, että miten, niin kuin, miten me kohdellaan meidän lapsia ja silloin, kun ne syntyy poikaa ja tyttöä, mitä me annetaan. Eikä vaan edes vanhemmat, vaan niin koko se hiton systeemi, mihin ne sitten tuupataan jo heti alussa, päiväkodit ja muut. Kyllä siellä edelleen kannustetaan poikia siihen kiusatteluun tai semmoiseen niin ja Pojat on poikia, ne on ja, ja, ja sit tytöille ollaan, niin suhtaudutaan eri tavalla, niiden juttuihin suhtaudutaan eri tavalla Ja se on ollut totta kai se on ollut aina ja niin se on ollut siis huumorin maskuliininen alue ja se mielletään maskuliiniseksi automaattisesti Ja sit sun täytyy vähän niinkun omia aivoissa, jos että että ai, okei okay, no, ai, nainen, Tämä tyttö voi haluta tehdä kovinkaan On edelleen olemassa siis mm, tytärlainas Tyttöjen vitsikirjan, vaaleanpunaisen no, kikattelukirjan. Mulla on aavistus, että se ei ole timanttia. Se ei varmaan ole ihan timanttia mä mutta siis se, niin sekin, että, että on huumori ja sitten on tämmönen tyttöjen huumori. On ja se on tämmönen naiskomikka. Se, kyllä se, se on monella levelillä edelleen olemassa. Ja se rikkominen totta kai vie hirveän paljon aikaa, vaikka siitä nyt alettaisiin puhumaankin ja vaikka kuinka ravisteltas ravisteltaisiin ketä tahansa toimittaja, niin ei se nyt ole niin yksiselitteinen juttu, että se on meillä niin, niin kuin syvällä siinä uskomusjärjestelmässä. on silloin, kun mä ollut lapsi, mä en mitään, mutta haluan tehdä kuin komiikkaa. Mm, rakastin pirkka pekka, ja muita. Mä haluaisin tehdä niiden esityksiä, mutta ei kukaan pyytänyt mua mukaan, eikä kukaan niin ottanut vakavasti, jos mä sanoin, että no hei, voitaisikö me tehdä koulun että minä show, että minä niin ne vaan tuli, tosiaan, että että mitä, ne pois. Mutta sitten pojat teki josti joku hassu kävelyn, lavan poikia kaikki hurrassa ja se oli briljantti. Ja se on edelleen, koska mä olin siis muutama, pari vuotta sitten mun mutta siis nelosellaan, se oli Eskarissa, ei Epalo. Mä olin niiden iltapäiväkerhossa ohjaamassa, teatteri ilmaisua, oli pyytänyt mua vähän jotain teatteriyttöjä tekemään. Ja jotenkin se meni sillä lailla sekasi, että se jakautui, että siinä oli tytöt ja pojat erikseen. Ja mä ohjasin tytöille. Äh, se oli kiva, koska kaikki niin kilttejä ja siellä mun sinne totteli ja puhui vähän hilisellä ääneltäkin ja, ja siis kysyi, anteeksi opettaja, voidaanko tehdä näin. Ja mä yritin vähän ravistella, niin mutta se ei auttanut, mitä mä yritin niin mutta silti ne niinku suoritin tehtävän, niin kuin oli käsketty. Sitten tulee jätkijäryhmäsi siis sellainen sekollee. Ne vetää ympäristä huonetta, ne käyttäytyy mua kohtaan todella röyhkeästi, ne puhuu mulle innoittavasti. Niiden ohjaaja on silloin vielä mukana, ja se vaan katsoo mua sillä, että hm, hm, no tää on nyt poikeen kanssa vähän tällaista. Mut tekee meille siis niinku hakata ne jätkät. No, ne on aika luokalaisia. Joten sä ois pystynyt. Mä olisin pystynyt siihen. En kaikkia kerralla, mutta oso. Joka tapauksessa. Mä oon antanut tehtävän ää, ryhmissä, ne valmistaa esitykset, jotka kaikki sitten katsotaan yhdessä. Tytöt on tehneet esityksiä, joissa ei ole paljon mitään järkeä, niin kuin sen ikäisten esityksissä muutenkaan. Mutta joo, joo, että hyvät tytöt, jee, ja yritit. Että ne jätte tekemään jonkun esityksen, mistä ne juoksee, riehuu ja nauraa siinä lavalla. Mutta se koko yleisö nauraa ja taputtaa, koska ne on niiden mielestä niin hauskaa. Ja minun on se sama lapsustraa, mun teki mieli siis karjo. Nämä on joo, joo, hauskaa. Nämä on potskaa. Että Olen... etteikö se nyt nää, että se on vaikea. <laughs> Varmakaakin, <laughs> että tämä pitäisi sitten se <laughs> Niin, että siis se, että niin so, poilta heti, että jos ne sekoilee siellä, niin se, ne, se nähdään hauskana. Jos ne likata olisi ruvunut sekoilemaan, niin siellä niin että mikä teitä vaivaa. Niin kuin tyttäreni oli kerran siellä sitten sekoilukavereissa kanssa, niin siellä oli kokous. Mä menin hakemaan sitä sieltä ja siellä oli palaveri ohjaajien kesken, että tämä ei vetele, heillä on jokin hätä. No anteeksi, nää lapset on välillä tällaisia, että ne on välillä ihan mysteerisiä, kurittomia kotona. Ja täällä ne uskalla ekan kerran tehdä se, että teillä on täällä palaveri. Kun silloin kun nää jättäät on joka päivä tällaisia, niin toivottavasti nää, no poikki, on poikki. Eli se menee johonkin niin syvälle. Että et se on niinku... Että on hauskoja naisia, mm, jotka sit miehet taas kokee ehkä uhkaavana osa miehistä. En, en puhu nyt kaikista miehistä. Mä voin vakuuttaa, että mä en ole ihan hirveän pelossaan parhaillaan. Joo. Eikä tarvikaan olla. Mutta mä tiedän, että mä oon monen miehen mielessä myös pelottava. Tai nimimmaalla. Niin <lopitukseen> Please. Mitä käy mua edes joku pelottavan? Mm, ja sinä siinä on, niin, että joidenkin kans tulee vähän semmoset niinku huomaa, et vähän semmoset kisa, et kuka heittää. Parhailla en minä tiedä. miksi mä oon nyt miehiä? Dissaamaan, miehiä toi ihania. <tos> Ei mulla oo mitään niinku vasta. Mut siis se, että... Mm, se tilanne muuttuu, jos mä kerron mitä mä teen. Niin se on tosi outo tilanne sen jälkeen. mutta se on varmaan kaikilla, se on varmaan kaikissa porukissa. miksi mä yritän nyt selittää jotain tällaista? En mä tiedä mistä tapa. Mä oon asennu just. Niin <tos> on patka, mä en tee mistään mistään. Mä syöntän hullulle. <tos> Hukutat surun laskijaispullon. Yeah. Kun komiikkaa kirjoittaa, niin mun mielestä tuossa kun sä kuvasit sitä, että mitä ne tytöt teki ja mitä ne pojat teki, niin okei, okay, siihen tarvitaan tietynlaista lahjakkuutta, mutta jos katsoo, että millä asenteella komiikkaa mm. tehdään, niin hän komiikkaa voi tehdä sellaisella asenteella, että niin, Väritetään värityskirjaa silleen, että niin kynävedot on aina, aina samoin, samoin niin. suhteen ja ei, ei vedetä ikinä viivojen, mm. viivojen yli. Ja mm. sitten niin rajuimmat yllätykset tulee siitä, että oho, tämä onkin vesi <tos> Joo. Toi totta, toi totta. Ja sehän on siinä just onkin. Mm, se, että ketä me kannustetaan tekemään virheitä ja kuka saa mukaan? kelle se mukaillu on ok. Jos poika piirasee luokassa, niin kaikki nauraa sille ja unohtaa sen ylös tyttö piirasee luokassa. En tiedä. en tiedä, mihin on Ei pitää <tos> <tos> <tos> se niin <tos> <tos> Onko se vertauskuva? Onko En tiedä Mitä? sitä. Mä lähdin nyt improomaan Ei se on... Mut se, että... Kaikkein parhaat näissä on niitä, joissa on <tos> lähetty ihan pankeintiin suuntaan. <tos> ei tässä ole mitään järkeä, mutta <tos> apua. Siis et, et, varmaan niin kuin just siitä kiinni, että paita poikia. Edelleen niin sallii ne virheet. Ja se itsensä nolaamisen helpommin niille poille kuin tytöille. Wigströmmin kirjasta, siis siitä mä luin niin ekaa kertaa, kun mä aloin tekemään sitä mm, opinnäytötyötä ja tutkin sitä aihetta, mä luin sen Andrein kirjan. Kysyin Andreelta ensin, että saatko oot kuulemma haastatellut Krisseä, että oliko siinä jotain tähän aiheeseen liittyä, jos oli vaan. en muista Sitten on <tos> nyt pitkä aika Ja sitten selvisi, että sinulla se olisi kokonainen kappale Stand-up naiset sillä kirjassaan Jota hän ei muista Tai että se ei vaan jaksanut sanomaan Hän ei ihan sanotaan, luen itse se kirja no, Ja mä luin Tai siis sen osioinen, että koko kirja ei sanotaan joku noja mutta Tavoja, kuno, ja... <tos> <tos> no, niin. Mut mä luin sen ja siinä se puhuu juuri siitä samasta, oli just pöytä. Ää, siinä se puhuu siitä, että, että sen naisen epäonnistuminen on myös yleisölle vähän raskaampi juttu. Et ne niinku oikein, se tuntuu pahalta. Ja mä tunnistan itse sen myös, jos mä näen nais esiintyjän. Niin mä toivon niin, että sillä menisi hyvin. Koska se on niin ikävää, jos me... tulee vähän pahamielisen puolesta. Mutta jos sinne joku jätkä menee... Se on huono. On että mitä sä kuvittelet? Mä menen sieltä, mutta tulee semmoinen niin pois, ulos ja tekee meille sille. Että totta kai mä voin. Mutta se, että jos siellä on nainen, niin kyllä, että kun tekee pahaa, jos ei se ole hyvä. Mä en, en tunne sitä itsessäni tota tuota, vaan. Joo. Onko? Joo. Musta on tullut so, voimassa tasa -arvon. Niin, taikka sit sulle ei vaanattu tunteita. Nainen <laughs> suljet toisia pois. En eikä se niinku. Mä, mä en epäile sitä, etteikö naiset voisi yhtä lailla missään nimessä olla hyviä. Olen itsekin nainen ja olen niin hyvä. Ei, kun, äh. Niin, että jotenkin sitä vaan. Eikä se tietenkään ole enää, enää niin, se. Tai ehkä ei niinku edes sen puolesta, mutta sitten jotenkin se yleisön puolesta. Jotenkin, niin, siinä on ehkä se, että mä koen hirvetä taakkaa todistella yleisölle. Välillä myös sukupuoleni puolesta. Et kyllä naisetkin voi olla hauskaita. Muistan, kun mä tipuin naurun tasapainosta. Niin mulla oli eniten mua niin itketti se, että nyt minä todistin koko maailmalle, että naiset eivät ole hauskaita, koska tipuin ja olin vaan kuudes. Et jos olisin pärännyt pidemmälle, niin se olisi merkinnyt niin koko tälle stand sitä, että ei siinä oikeasti mitään järkeä. Mutta niin, joskus ajatellaan ainakin minä ajattelen, minä ajattelen, että minä ajattelen vähän liikaa muutenkin. Ehkä tuo niin iso itsekritiikki tällainen, että eihän tästä nyt tule mitään, niin on monelle se, mikä pitää, pitää niin poissa siitä, että ei lähde kirjoittamaan Mä on muutamilta kuullut, että hei, mä Kuuntelin tätä podcastia ja niin kuin monta kertaa on tehnyt mieli kirjoittaa, mm. kirjoittaa niin kuin omaa settejä. Olisi niin tosi kiva, mutta en mä nyt ole saanut sanoa aikaisesti. No, aina kirjoittanut jotain, ettei siitä oikein tullut mitään, mm. niin, niin, niin miten sellainen tyyppi, joka nyt parhaillaan miettii, että no, miten mä pääsisin tämän niin häpeen ja osaamattomuuden tunteen, tunteen yli, jonka niin kuin, kun tekee enemmän, niin sille turtuu. Mm. Mutta, se ei kato, mutta sille turtuu. Se ei katso. Mä anteeksi, nyt mä tuken. Niin. Mitä sanoisit tällaiselle ihmiselle? Että... Tosi monethan tulee sitä kysymäänkin ja juttelemaan asiasta ja kertomaan, että haluaisin kokeilla. Mä kaikille sanon, että mene ja kokeile. Mutta periaatteessa sit, kun muistaa vielä kaiken lisäksi sen, että se miten se sun ekakeikka menee, niin sillä... Sillä ei ole mitään merkitystä tietysti sun itsetunnolle ja hyölle fiilikselle tai huonolle fiilikselle siinä hetkessä, mutta se ei määrittele mitään. Se mitä on neljä vuoden aikana nähnyt ja mitä on kuullut, niin sillä ei ole merkitystä. Että jos sä oot huono ja sä kuolet lavalla ekalla keikalla, voi silti tulla aivan loistava komikko. Tai päinvastoin, jos sä oot tosi hyvä, niin sit voi tulla keskenkertainen tai sit sä voit lopettaa jo jossain vaiheessa, että se ei kiinnosta tai sit sä et vain jaksa, koska siis... Se toinen asia, mitä mä voisin sanoa, niin <lacht> voisi sanoa just sen, että älä hulluta <lacht> Anna olla. Pääset niin paljon helpommalla elämässä, koska tämähän on ihan helvetin rankka. Sä, siis säännät sun päällepää koskaan, vaikka sulla on hyvä valmis setti, niin sä tiedät, että kohta jonkun täytyy muuttua. Sun täytyy keksiä sinne jotain mutta mistä se keksit sitä uutta, joka naurattaa yhtä hyvin, kun näin jutut, jotka on hiilutunut. <mukkaan> mistä sä oot keiköellisen, eiks toi tykkää musta, noin vää, kun ei ootä mua sinne, toi otti mut tonne, mut johtuuko se sisä, siis sun pää on sun pahin vihollinen koko ajan. Ja se ei mene pois ja se on kaikilla melkein sama. Okei ne ongelmat on eri ne, ja ne oikein minkäkin totta ja tottakai se muuttuu ajan myötä eri ongelmiksi, mutta ne ongelmat ei poistu. Eli siis se, että jos, <tos> jos voit pysyä poissa, niin pysy. Ei vaan. Et siis vaan niinku et, et harva ymmärtää sitä loppujen lopuksi, tietenkään, mut se että jos tietäis alkuvaiheessa mihin on ryhtymässä, eihän kukaan ryhtyis, eihän kukaan menisi kestä ensimmäistä keikkaa varmaan, jos ne niinku. koska se illuusiohan on ainakin itellä että kyllä mä tohon pystysin, kyllä mä voin olla niinku yhtä hyvä kuin noin. Mulla on ainakin ennakkoluohin verrattuna niin... Tämä oli sekä parempaa että pahempaa. Mm? Eli huiput on paljon korkeammalla kuin mm. tämä luulin ja pohjat paljon matalammalla. Mm. Silloin kun toki mekin ajan tasottuun, mutta alkuvaiheessa kun oli, oli vetänyt silleen, että nyt, ja, nyt tuli niinku tyytyväinen olla, niin seuraavana aamunakin kun heräsi oli vielä se, että piste, olipa. Olipa mahtavaa. Mahta. Ja <laughs> sitten jos oli vetänyt huonosti, niin seuraavana aamunakin oli vielä se. Että oh oh. Ja. Onkohan, mä olen Euroopan paskiihe. Ja, hirveä häpeä, hirveä niin kuin, ahdistus siitä, että mä, musta ei et ole ikinä mitään. Ei ainoastaan Yks... koomikkona, vaan, vaan ihmisenä. ihmisenä. Musta ei tule ihmisenäkään mitään. Ja sit semmonen häpeä, niin kuin, että mullakin tulee vielä se sitä, että mä olen 38, mulla on 200, mitä mä kuvittelin? Mitä mä kun Mä pyörin tuolla jostain öypemä. <laughs> Yritän luoda kaikki nauraa mulle nyt siis sillä tavalla, että vitsi mikä mää, me kotiosia ollaan Astes kanssa. Nää kaikki kellattua. Ei enää. <tipi> Mutta ei sitä nyt ihan hirveän kun vielä on ollut niin kun, varmaan vuosi sitten vielä viimeisiä niinku Nyt ei enää jaksa. <tipi> <tipi> <tipi> Joo. Niin. Mitä sä antaisit sitten tällaiselle tyypille, joka on sen sitten 1-2 tekkaa painanut läpi? Ja nyt on jo jonkinnäköiset jutut, niin mistä siitä pääsee sitten tähän, tähän pisteeseen, että on, on sitten löytänyt, löytänyt oman linjansa. Mm. Oli sitten ylioppilas, ylioppilastajaterin, kun missä se on, me puhuttiin. Me muuten tavattiin valossa ensimmäisen kerran. Oltiks me valossa ajan kerran? Oltiin valossa. Oltiin sitten sen jälkeen ootin, heti. Ootin mm -hmm. varmaan. Koska silloin sä oot kuvanut. Mulla on siis se... Joo. <laughs> Jossain vanhalla koneella se. En oo kattonut sitä monta kertaa. Siinä huomaa semmosen äänessä on oktaavin ero. Tyyli mä Mei, jännittää Mä mää tämän! vähän? Koska puhut noin korkea korkealla mm, Joo. Hetkinen. Niin. Et mitä mä sanoisin semmoselle? No semmoselle mä sanoisin, että kuule. Tee töitä. Siis se, että tottakai sit kun löytyy se eka... Toimiva viisiminuuttinen, sitten missä vahvasti ikinä löytykänne. Siitä pitää tehdä ja tehdä ja tehdä ja tehdä ja hioo. Ö, mutta kannattaa reissata. Kannattaa käydä eri kaupungeissa. Tutustua ihmisiin. Se on niin kun, yksi tärkein mun mielestä neuvo on se, että me itse tyypeillä. Käy eri klubeilla, ota yhteyttä, oo aktiivinen. Kysy paikkoja. Ö, mitä en, niin kun, se on ehdoton edellytys, että sä oot. Edes jonkun verran sosiaalinen. Ja mulla on se onni, että mä oon aina ollut tosi hyvä ryyppää. <lopitra> ja hyvää ryyppyseuraa. Silloin, koska mä oon välillä ihan holtiton. Ja viimeisenä niin pystyssä melkein vielä, en varmaan enää, mutta niin kuin ainakin silloin ekoina vuosina, kun aloitin, kun kaikki oli kiinnostavia ihmisiä. <lopitra> ei ne enää, ole. ei vaan. Nyt mä oon vaan siellä semi ja katkelin. <lopitra> niin, niin, tota, niin Niin se, että... Se, että kannattaa niin kuin ihan oikeasti kiertää niin paljon kuin mahdollista ottaa eri puolet Suomeen spotteja vastaan, se totta kai kehittää, mutta tutustuu paremmin ihmisiin. Ja sitten se, että oma aktiivisuus on se, se että mikä sitten jossain vaiheessa palkitsee. Tarkoittaa niin kuin vaan sitä, että menee ja tekee viisi minuuttisia eikä peru niitä keikkoja sen takia, että on kipeä. Tai niin en mä jaksakaan lähteä lähtee mua vai syttää, tai ei mulla olekaan bussirahaa. No, se on ongelma, jos ei ole oikeasti sitä rahaa, mutta sit se pitää tietää niinku joita tekee töitä. Olis, ja se on... Monet, <köhön> monet ei usko, että nämä on ihan oikeita syytä. me tiedetään ihmisiä, jotka on jokaisesta noista syistä peruuttanut. Joo. Keikkoja, keikko siis ei, tää ei ole yksikkö vaan keikkoja. Joo, keikkoja, kyllä. Ja se on ikävästi... Tosi nopeasti ihmiset saa kuulla että semmoisesta ja ei enää pyydetä niinkään, jos peruu kauheasti. Eli niin, se, ei, se, se on ainoa neuvo. Sitten vaan, eikä tarvi huolehtii, minäkin huolehdin heti alussa tosi paljon, että nyt menee uusia juttuja. Ja sitä aina porukasta sanoikin, että no niin, nyt eipä niitä uusia juttuja lisää sitten. Tai nyt tottakai lisätä, että jos sulla on vaan se viisi minuuttia. Mutta joka tapauksessa, niin kun, että ensin se hoitaa sen ekan viitosen kuntoon. Tai edes ekan kolme minuuttia kuntoon. Sitten vasta alkaa miettiä, pitääkö minun kirjoittaa jotain uutta. toikin sitä, että pitää kirjoittaa paljon, että kirjoittaa paljon niitä samoja juttuja, että on niin niistä parempia? Että eihän niistä tule hirveästi sen hauskempia kuin jos sulla on... Niin jos se 5 minuuttia joo, jossa niinku juu. premissit on epäselvät ja sitten punchlineit on sellaisia jotka näkee kilometrin päästä Sitten se käyt vetäenne kertaa matkustat Helsingistä Romaan. ja sitten ei mitään hyötyä. Ja joo. In, niin. ei. joo. Ja, et, ja joo. sitäkin tehdään. <köhön>, niin on. eli kuuntele yleisön nauroja. Jos et pysty niin nauhota keikat. Mulla on se on niin jos sit... ei niitä naureja on, niin kannattaa joo. miettiä että olisko jossain se on niin siitä introst varmaan on ollut, että mä oon pystynyt aika hyvin, pystyy olemaan, niin tietsä, mm, sillä tavalla vaikka jännittää, niin pystyy olemaan läsnä. Että mä ihan oikeasti väitän, että mä oon tiennyt mille jutulle nauraa ja mille ei, ja mä muistan sen aika hyvin. Et se ei ollut mulla semmosessa, niin kuin mä tiedän, että jotkut on sillä tavalla, että ne ei niin ku, muista keikasta okay, mitään. Et mä pystyn sen kyllä tunnistamaan, että okay, toisaan naurut, toisaan isot naurut, toi toimii, tuossa kohdassa Tuliin jo vähän, mutta ei vielä, tarvii niin näin. Mitä enemmän on toista, sitä vähemmän on väärässä, mutta se ei kyllä katoa, etteikö niin tulisi sitä, että himassa on sitä että nyt tuli timantti mm -hmm. ja nyt on paras juttu. Sitten menee, menee ja kertoo sen, että okei, okay, tämä juttu tippuu ihan naamalle, mutta se tyhmä niin kuin kolmen sanan impro, minkä mä vedin siihen väliin, yeah. niin se taas sitten räjää yeah. yeah. Ja sitten menee ihan miehenä seuraavalle keikalle ja pistää sen kolmen sanan improista. Okei, okay, täälläkään ei, ei Joo, se ei toimi toisella kertaa. Ainakaan joo, mutta kyllä mä luulen että, että se, niin kuin se keikkojen kuuntelu tai naurujen kuuntelu, mä en itse kuunnellut koska mun keikkoja mä en ole nauhoittanut niitä. Siis nauhoitan, joo, mutta on niitä kuuntele, enkä kuvaa, enkä pysty katsoa, vaikka sen kuvannutkin. Silti mulla on mennyt ihan ok. Mut sitten niin kuin just se, että jos ja palautteen kuuntelustakin varmaan sillä, että jos kolme tulee sanoa palautetta, niin sitten jos sä kuulet sen saman palautteen kolmannen kerran, niin sit oikeasti olet sitä. Että yhden ihmisen joku yksi mielipide saattaa olla ok, se saattaa olla briljanttinen mutta se saattaa olla myös väärä. Että ei kaikkea tarvitse ottaa heti sillä, että joo, sieltä sä sanat mulla näin, ja sit okei okay, sä sanat mulla näin. Mutta se, että jos sä alat saman sitä samaa palautetta, niin sit mun pitää oikeasti kuunnella sitä. Että tässä täytyy olla joku pointti, jos tämä ja tämä ja tämä ihminen... Ei, jos se sama ihminen tulee uudestaan kolme kertaa. Edelleenkään ei. Mutta Mulla on vieläkin hieno ajatus mielessä. Nelko. Minä voin jälleen neuvoja, mutta en mä enää muista sitä. Vaikkei neuvoi, niin aina, aina mielipiteitä löytyy. löytyy ja, ja, ja, sehän tämän koko sarjan kaunos, joka on, on nyt 17. osassa, Osassa ja tässä on kuultu 17 ihan erilaista tarinaa, erilaista näkökulmaa. Ja meillä puuttuu juuri kirjoittamisesta, mutta kun sillä alusta. Se oli vaikea prosessi. Ka kaikkein kiinnostavimpia on, on, <köhö> jutut on niitä, jotka niinku lähtee siitä kirjoittamista joo. ja sen jälkeen lähtee palveluiden suuntaan. Jotenkin kaikissa noissa niin kaikkein kiinnostavimpia on ne, missä ihmiset on ihan täsmälleen eri mieltä toistensa kanssa mm. ja sitten on päästy, päästy kunnolla maaliin, että joku aiemmissa jaksoissa Valamiehen Tomi ja Simula Jussi jaksot oli peräkkäin ja yeah. sä tunnet molemmat yeah. riittävän hyvin, että yeah. tiedät, että niiden kirjoitusprosessi on erilaisia aivan, siis. aivan totaalisen eri. Esimerkiksi Tomi kirjoittaa ja Jussi on mm. ja sanoi sen mukaan, että en mä kyllä itse asiassa oikeastaan että yeah. yeah. yeah. kirjoittamisesta, mutta se on just yeah. yeah. se, minkä takia mä yeah, joo, kyllä sitten sotti sen kanssa meillä oli just oli näitä kirjoitus neljä kirjoituskertaa Tampereella ja sotti oli tässä viimeisimmässä ja sitten sotti oli siellä, että, sitä, että Ai, me opiskelemme tällä niin ja tällä kirjoittamista. en mä koskaan, siis mulla on vain idea, mä menen kanssa lavalaisena, mä mä oon sitä siellä ja katon mitä siitä tulee. Sitten on kaikki, mä oon että okei, sit toimii sillä, hemmetin hyvin, se on aivan briljantti siinä, mutta sitten taas niin mä voisinkin tehdä niin. enkä mä haluaisikaan ikinä tehdä niin. Ehkä yhteenvetona se, että pitää löytää se mikä toimii niin sinulle. Että... Joo. Ehkä se on kaikista tärkeintä. Ja varsinkin just se, että on orjallisesti noudattamatta mitään, kenenkään mitään oppeja. Niin että joku sanoo näin, niin silloin tämä, tämä guru sanoo näin. Vaan... No. Yleensä ääräkkäät, joilla on vahva mielipide, niin ne on sit, silloin kun ne on sinalistin väärässä, niin ne on sitten kunnolla pitää <tä> pitää kovin Joo. Mm -hmm. Hyvä. Hei, suuret kiitokset. Hei, kiitos. tämä tässä? <laughs> oli tässä näin. Mä huolehdin siitä. Mä katson tuolla sivusilmalla, koska mä näen sivusilmalla niitä kelloa. Ja mä tiedän, että niin sun juna lähtee 25 minuutin päästä asemaan. lähteekin. Miten tämä aika meni näin nopeasti? Se meni. Mitä? Aika kiitää, En mä sano, että tuu mitään järkevää. <laughs> Tää leikataan niin mm. hienoksi tosta vielä. Mm. Just väsin, että, muistan, niin. Ystäväisin, että onhan muista keikökiäkänä, että mitä kaikki mä purrein. Ja sillä mitä on puhuttu? Mitä vastahan me laitettiin täällä mm. käyntiin? Joo, hyvä, okei. Okay. Hyvä. Kiitos. Kiitos. Mm -hmm. Se oli Johanna Tohni. Siinä oli meidän juttelu. Tähän loppuun yleensä aina yritän sanoa jotain fiksua ja epäonnistun siinä aina yhtä tehokkaasti. Näitä outrospeakeja on paljon vaikeampi nauhoittaa kuin noita tunnin kahden keskusteluita. Vaikka tässä on loputtomasti aikaa yksin täällä huoneessa miettiä ja miettiä, että mitä mä tähän nyt sanoisin. Aina nostaa riman korkeille, mutta sitten lopulta vaan pistää jonkun ulos ja ehkä se on sitä, mistä me puhuttiin, eli häpeen ylipääsemistä antaa olla. Se on ihan riittävän hyvä ja ehkä mä en ole huono ihminen, vaikka mulla ei ole tiukkaa, tiivistä ja kaiken kiteyttävää sanottavaa tähän loppuun. Jos jotain pyytää saa, niin kirjoitakaa postituslistalle ja, ja pistäkää Kommenttia, vinkkiä, ehdotuksia, kuittauksia, näköistä elonmerkkiä, että mikä ihmisiä kiinnostaa. Porukka nykii hihasta ihan, ihan kiitettävää tahtia, aina kun uusi jakso tulee, ja se on ihan hyväksi. Hei, kiitos teille. Mä olin Henri Lehto, ja palataan takaisin kirjoituspöydälle.